Hofobierren hokako nazio arteko iguna baita gaur, homofobia. Homofobia. fobia Salaketazenmakkiak agertzeko eguna beraz eta oh hartzeko ere zenbaki horiek ezlazenmakki horiek ez direla txipittzen bai. Eraso irain homofoboak hemendatuz doa. zarazoa da bezaila dela gizarte bestearen onartzea instituzioetan ordezkari politikoen jagera ikusten duzularik. Mm. Horre ititzzte duela bost urte zen justu Frantzian denentzako, ezkontza bozkatu zuten. Ezen ez simple izan egia egan hogeituko ziste eh, maniak eta beste adibidez. Etzen simple izan baan egin zen eta be, argi izan dadin garaian ezzen homosexualen ezkontza onartu, baizik eta azkenean baimendu zela ebe denek ezkontzeko eskubideakan dezaten. Bo ez da gaurko gehiago, behar mo, zeidea ez eskontzearen behar hori, en fin eta garaian apokalipsia izango zela entzuten zen franziako asambradan George Orwell eta Mila behatzen talarrogei talau, ere aipatzen zuten, bere liburua bo, ez dut dutoinu lehtu erreferentzia, baina berdindu eta beste batzuek, zer gizartearen hastapena izango zela ere zioten zer gizartea hmmm hmm. Si vous ne fondez pas le mariage sur l'altérité sexuelle un homme et une femme qu'est-ce qui empêche à dire à trois personnes qui s'aiment trois hommes deux hommes une femme de femmes, un homme ou trois femmes et on se, trois hommes également on se marie Eta, bai, eh, serda, ori, bi eskonsen ira, iru, gero, ale, duena, kelgarrekin, intolerentzia ezta ikasi ikaxi duriz, zure eh, haitata amek, diputatu yauna. Eta pencha, mundu hoxoko homoseksualak franciara etortzen balire, bai, immigratio biurita pervertso bat, franciana. Un turisme matrimonial qui irait en se développant demain des homosexuels issus de pays étrangers avec lesquels nous entretenons des relations d'amitié pourront, boulant ne pas respecter leurs propres règles, venir se marier chez nous eta bai biztan dena zendako homofobiaren nazioarteko egun bat behar den holako jendeek ulertu dezaten ez dutela haien lekua gure artean oroitarazi behar baldin bada eta bea eh, um, xinpleki homofobiarik gabeko izan behar liteikela egunero bizitzen ditugunak ez? Hmm? xinple da eh? baina hori talazi behar da Itz eta telebista utz, itz! <mimitra> kantu bat, kantu berri bat, irrikitan deitzen da. Araba Euskaraz aurtengo ekitaldiaren kantua libek kantatu du. Eben deskubritzen dugu, klipa sarean duzu aldiz, eh? Itz eta putz, telebista ikitan Araba Euskaraz Arabako ikastolen pesta Eka inaren amazazpian izango da eta John Basagurenek ere parte hartu du kantu juntan Itzak ere idatziz Bideokliparek usten alduzu esarean eta beharak, kantuarekin bedaren giro batean sartzen gira ikastolako giro hortan Araban itz eta Horretarazten dautzuet gaur bigomita izango ditugula segiako gehi gutitan alarde eta zitzegiteko berriako bi kasetarik, irun eta ondarribiko uh, oituraz idetzi dute eta justut uh, gatazka eta polemika sortzaileak parekit eta izenean diren gatazka horietaz uh, liburu bat idatzi dute uh, laro gehi bat elkerrizketaz ausaturik, uh, maite asentsio eta arantzaira olal kohta, beraz, bik azetariak gurekin izango dira, uh, baxeako gehi gutitan. Mementu zentzulearen iritziaren tartea dugu, eta ba, Christian Malmoz, zuri? Nola askeak bihurtu. Nola, nok bere buruaren jabi bilakatu. Hau da, nire ustez, galderarik garantzituenetarik bat. Jadanik, zure buruari galdetu diosu, Nire bizian denbora baliatzen ote dut, niretzat importantea dena egiteko, edo ez ote aski denborarik. Doela Duela eguntabeho goita maugte, gizon zuh batek zuen. askatasunaren egeinua hasten da nun beahek manatutako lana gelditzen den. Beraz, antolatzen bagira gure beahak betetzeko, ahal bezain lan guti egiteko gizan, denbora gehiago pasatzen ahal askatasunaren egeinuan zinez egin nahi duguna hautatzen, gure baloreen arabera. Baina hori dugu egiten? Ez dakit. Hasteko, gure beharrak lan gurekin betetzeko, diru gehiago behar litaike lanaren truke. Nola hori lortu? Zuzenki partekatuz katuz, berba. Bakoitzak, parte bera. Haipatu dudan gizona, segur zen ere demokrazia untxa balitz, era baketsu batean merkatu ekonomia sozial bat ekarriko lukeela kooperatiba ereduan inspiratua. Beraz, ekoizpena eta etekina zuzengi partekatuz. Untza ibiliko balitz. Gauza da, gure demagokazia ez dela untxa ibiltzen, eta gure gizartea ez dela antolatua denen beharak betetzeko ahalbe zain lan guti eginez. Gure gizartea antolatua da gehiengo handiak gutiengo batentzat lan egiteko gisan Hau da, diru erota podere gehiena gutiren esku gelditzen da. Piskabat, Europako erdi bezala. Baina bakoitzak bere honetan lan egiten duela pentsaraziz gainera. Eta salbamendu pertsonala lanaren bidez lortzen dela. Gero desperdintasun batzuk badira hala ere. Adibidez, gaur egun bizitokiz ergeski aldatzen ahalda. Bizi iraupena luzeagoa da, bizi maila hobea, Baina funtsean egitura berdina da. Eta gehiengoa beti gutiengo diru eta podere dunaren pentsamoldearekin... Eta baloreekin ibiltzen da. Hori behar da aldatu. Funtsesko egitura. Eta hau ez egiten kajikan ojukatuz. Bore ere duneri, hau edo hura aldarikatuz. Amoina eskatuz bezala. Ekintzak behar dira. Antolatu behar da. Beharrak betetzeko beste egiturak sortzeko. Batzuk hasi dira dea. Pilura gohia irentsi dute. Diru erregiaren egituratik eta boderedunen pentsamolde berekoi eta suntzitzairetik ateratzen ari dira. Gehiengoak segitu behar du. Iraultza egiten da gehiengoa implikatuz. Ekintzitara pasatuz eta ez de balde buruz burukako dizkajetan. Zapalgailu elkoh batio jokatu zakitzeak ez du balio. Muju batoz badago, itzulikatzeko pideak eraikitzen dira. Mujua bertan bera utziz aintzina duan eta gure gizarteuntan askkeak giizaiten alku gira. Ezetz, Baietz. Hori guea aparte, uste dut Frantses estatuak orain baino eginhal handiagoak egin beharko lituzkela euskarari eta beste hizkuntza zapaldueri bere zor historikoa ordaintzeko, Hau da berak eragin kalteak konpontzeko. Cristian Malmoz, zetaberi zets, baiet, biztanen apusible dela bire eskai gementxe entzulearen iritzian eta orain musikarekin segitzen dugu osteguna izaki errangabe doazurekin, Fred Begoet. Bai, engaur, barakaldura goaz, revolta permanent talearen dizko begiaren ezagutzera. Taldea 2008 mekan osatu zen barakaldon. Hauek dira taldea osatzen duten kideak. Iker Raginaga eta Iker Villa haotxetan, Miquel Bezerra gitagetan, eta aitor Abio zati instrumentaletan eta teklatuetan aritzen dena. Asta penetik, taldeak rapa, elektronika eta metal industrialan hasten ditu bere musikan. 2008an lauan, genesis eta, eta 2008an kilmera izeneko diskuak atera ondoren, Hidugaren disko batekin, Neluzawski uorain. Ultravioleta izeneko ha. ZORZI KANTU BILTZENITU 20,7 -20 MINUTUKO ERAOPEN MATENZAT Berezitasuna guziena da Horietako bako txa Ekoizle desberdimatek nahasi duela Narabainan, taleak askatasun osoa emanik Madrileko, Barcelonako, Balear Huartetako, Sevillako eta Kadizeko ZORZI ZORZI ZORZI ZORZI ZORZI ZORZI ZORZI ZORZI ZORZI ZORZI ZORZI ZORZI ZORZI ZORZI ZORZI ZORZI ZORZI ZORZI Kantu bako txak desberdina izan ikere, aitortu behar dugu diskoak koesio ondia baduela. Batasun horren emateko, masterizazioa zarduratu den Jace Canon estatuatuak teknikari zamatuaren lana funtseskoa izan da. Hori baino gehiago, uste dut talea bere soinua zinkatzen lagundu duela gainera. era vuelta acá y sos del sortudo dieta dicora y sanaren y esa corputza cayó lan y sos del sortudo Musikalki disko behiuntako kantuak lehen diskuen hildotik doatzi, baina norokorki eta bereziki haortz eta koruetan tarteka lehen baino melodia gehiago bada hagian. Hala beh, doinu dantzak bat eta behitze bada ere. Itzai da horien ez, arte ginituzten pertsonalenak direla ezan nahiteke. Izan ere, talekideak berek haintzineko lanetan baino intimistagoak eta ilunagoak atera zaizkiela onartzen dute. Aintzineko diskoak bezala, lan hau ere Mungiako gaua ez toduetan gabatu eta gaua rekord zigiruarekin agitalatu dute. Jonasiek zubeltzu izan da soinu teknikari lanetan aritu dena. Bukatu haintzin, komenida ipatzea disko hori gazteak Euskara Zabaltzen proiektu zabalean kokatzen dela. Kari hoktara, dokumental bat egin dute ere adibidez. Behtzale, Euskara Zabaltzeko asmoarekin, taleko partaileak eskoletan ibitzen dira, itzaldi batzu eskaintzeko. Gazteak Euskararen garantzia zohar diten, musikai kortzat hartuz, alako konzientzia agarazte lan bat egiten dute. Ekimen txalugahia zalantzari gabe. Nera aletik embertzerik ez momentuko. Elduden aste arte usten zaituztet, revolta permanent alearen disko behitik hautatu dizudan kantu honekin. Bi hau behit. Eskutatu izaren artean, izaren azpian azerrean, erakutsi. Pegi ederra, irria, taposa, barkamena Zein da bidea, norkaitu eramaten barnean Daramadanak orde beharroletan estetan Sua, mina, etxita, aurpegian barean Tabarre irekia, bierrealitate, mutu batean Bi mundu aldiberean, azken batean, ez ere sa Logelan airean jolasean, izateak ariak zuzentzen Gizaki amesten, beti gabe, gaben, amesten Ixoiten, basatzen usten, beti gabe, gaben, esperoan, esperoan Goi zahaltza, kafeinaren zain Zorbaldabusti ez dugu txatik irten nahi Maizberia leginak antzereik dutu iraungi Beraz baitatze baina hori bat margi Beltasuna bere irriaren zaba Posak barne barnetik erretzen baitu Laguntza bakarra bere itzala eta Gizkalita izan abere orainia irtzen du Da zina zainetan zartzen doa neitean Minaren putzuan amiltzen belta permanente Fred Beirut 1000 eskarelduden ostegun arte 10 minutoren buruan bigomita gurekin bi kazetari alardeak kukatutako plazara deitu liburua aipatzeko berriako bi kazetariak elkarreta jakinen aleka bildumako 6 liburua atera dute gaur jaurreztut eta gurekin ere izango dira arantsa iraola alkorta eta maitea sentsioluzano beraz abinturen buruan eta 6ak zutialde hortan ere maia muruaga kantuz kantoa ipatzeko bosterdiak mehementu zeuskali jatietan berriak zurekin bernadeta gaina Atxaldeona, ipar euskaliriko hainbat enpresari eta hotetsi euskal elkargoan bozkatu den garaio zergaren kontra, goizberin, zergaren apikaaztiko manera salatudu. Michelle Echebest, mauleko hau eta elkargoko lendakari orde denak dio zergabat fikatuaitzin, BTVaren eta gastuen heina jakime ardela eta dela eta ez gastuen heina jakime ardela eta joren arabera dela ondotik fiskalitatea egiten eta ez Treinetan beste biegun greba biar eta larun batean, bainan gaur zortziontan hasiko da mogimendua. Orokorkia biadura handiko treinetan hiruetaik bat da atxikia, TOR treinen bostetaik bi dira ibiliko. <tusurra> CZT Sindikatuaren bidez jakinda iparaldeko zer gaitxe batzu hetxiko urte laurteundaxean, haien artean endaiakoa, Hor, ordaintzen dituzte gaur egun beren zerga eta isunak endaiarek, bainan ere inguruetakoek eta hegoaldekoa ainitzek ere, bainan elduden urtetik oiti, donian elo izune, edo miahitzerat joan beharko dute ortarako kotiezenako endaiako ausapesak hexatu da, kalte handia izanen dela zerbitzu horren kentzea eta zergen departamentuko buruarekin bilduko da maiatzundajean. Música Heldu den astean karrika antzerki festivala maulen aste hartetik goiti ofizioko amazazpitalde eta amaturen obrak ikusten halko dira larun bat arte festivalunen lehen elburua da jenden bitzea eta karrikako antzerkia, zirkoa eta ere musika ezagutaraztea haurtenko festivalak euskarari lekua emanen dako. Ixor! Larun batean ahatxeko zazpitan Ixorean emankizun berezia Gatugia, Atabalean izanengira zuzenean EHZ eta Esker Milarekin Gidau, Baita diabolo kiurikin eta beren kantuak zuzenean Larun batean ahatxeko zazpitan Ixoe mankizuna Atabaleetik zuzenean Ixor! Fermin Muguruza eta The Suicide of Western Culture itzuliaren karietarat, iparesko alerian data bakara, larumatuntan diokodute miarritzeko atabalen. Fermin Muguruza, hostiraruntako gomitago izbehi.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 Rentsan berrietan haipatzen ginoena ere beherro gaitamar Euskal Preso OIPAxaren ondasunen aurkako operazioa egin du guardia zibilak barne ministroak errandu guardia zibilak kontu renteak, ibilgailuak eta bestelako ondasunak atseman dituela, terrorismoaren biktimen kalte ordainetarako zerga izena jarri diote polizia operazioari gai nagusi da ere argian, preso oiei onta suena kentzeko operazioa uh, kaseta puntu eusen ere preso oien onta suenen kontrako operazioa burutu dute baita media bazken ere gai nagusitan gaur Gaur Eriotsa gehiago ez gertatzeko bermerik ez dela uhartarasi dutet Il Dacoa inbat militante ne milin militanteren markatu xeni Larun batean Bilbon egingo duten baietza sortu zekital joiteko deia egin dute gure sennitarartekoen ametsak begiro amesteko elkartuko gara larun batean mariibilian hori begian. Bruselak sei egialde aratu ditu aire kutsaduragatik aldiz. Europako batasuneko Justizia uzitegira jodu Egesuma Batuaren Frantziaren, Alemaniaren Italiaren, Hungariaren eta egomaniaren aurka aire kalitatea hobet Zeko egindako eska erei musin egiteagatik, hori beraz bruxelak egina eh, birianxeta shunak Zeko eh. aldeko itzan palestinarekin elkartasuna bayonatik atzoko elkarretaratzaren irudiarekin eta argian aldiz patxi bastarika gertzen da eta berekin egin elkarrizketa Euskararen politikaz beti, izkuntza politikaz salitu dira Euskaldunaren aktibazioa lehen tasuna da inork ez dizkigu babak elzetik aterako berak dio, eh? beraz patxi bastarikak pa ...aztahikak. Amar urte zituen Ricardo Arregik bultzatutako kampainaren oiartzuna papagera heldu zitzaionean Euskaldunok Euskaraz intxigina, berroita amar urte berantago, Euskaldunok Euskaraz egin dezagun deika ari da patxibaztarika hizkuntza politikaren ur hotzean egea berkide eskribatu argian, beraz, berekin elkarrizketa. Eta ekintzabat ere, haipatzeko argian dena adineko ehun pertsonatik gora, itxialdian getxoko nagusia etxea espazioaren defentsan nazteuntan, zerbitzu guztiak aterako dituztela jakitearekin batera, bertan, istearen aldeko autua eginute protesta gisa, gisa adinetako jendeak argian, ikusten eta behirakurtzen aldu zien, Zala. Gazeta.hu bestalde Naparra, ipagai Naparra, beste toki batean bilatzea eskatuko dio audientzia nazionalak Parisi. Napararen familiak orkestutako elegitea onartu notiek gorpua landesetako beste toki batean sekatzea eskatuko dio audientzia nazionalak Parisi. Eta media bazken Europako uh, mushe, Europako gauak museuetan, uh, maia tzaren emeretziuntan, iraganen dira larun batean. Eta beraz ogen kari museuek gauez ere horien ateakilek itzen ituzte. Eta zudozikin bukatzeko prentxe itzuli hau, uh, sncf grebak uh, zein dira biharko trafikoaren... Uh, ba... Bideak nola joango diren. Hauda tituluabera zuduesten. Bai hona xailean aldiz. Urruñan izan den uh, skuter uh, istripu baten ondotik. Horia pitilaren hogeita bostean. Lekuko tasun deialdi bat egiten dutela. Ara, zerzen prentsan haipagai mementuz. Goita razenotietoren laur dematen buruan gurekin izango dugula maila muruaga kantuz kantu aipatzeko baina lenik gure gomiten tartare Itz eta Putz atxaldeko bostetatik etatik 6etara arantsa idederarekin Irratietan Alardeak, ukatutako plazara liburua aurkeztu orkestu dutegoizontan, berriako bi kaset kasetariek, irun eta ondaribiko alardei buruz idatzi dute, berdin ikuspegia oinari, gatazka honetan. Gurekin ditugu, telefonoren beste aldean bi kasetariak, karantxa iraula alkorta eta maitea sentzio, lozano, agatxaldean biei. Arratxaldean. Behiaren zat usu alarde eta zidatzi behar izan duduzue, eh, urteroko gaia, eh, guretzatere funtsian, euskal iratetan. Zerratik liburu baten beharazkenean txenditu duzue? Eh. Ba ez dakit, ba, urte asko direlako alardearen gaia, ba, ba lantzen, ezta da, goiz asko izantira irunera edo ondarre dira ba, joan izan oi geranak. Eta galdera asko torre zaizkigulako burura, ez da, zer gaipik, eh, gatazka hori izautzen hain bortitza, lertu zan hain bortiz. Zerbaitik jarraitzen du oraindik gatazka horrek eta zerbaitik dago oraindik herritarren parte handi bat, populazioaren parte handi bat lerrotuta zera alarde mm, esparekide baten alde. Galdera hauek beti izan ditugu buruan eta iruditu zaigu, bueno, gai galderaioen aldagai asko daudela aztertzeko moduko gai asko daudela. Mugarri izan zen arantxaur bizkaiaren bidan ikasitakoak liburua e, liburu horrek ere gogoeta eta asko soarrara zizizkigun. Hazarpen e, oso gordin izlatzen du izen eta bizenigabe persoan asko ipatzen ditu jazarriak izan direna, baina ez du izenik ematen, idutzen zitzaigun hori memoriarik eta bat ere egin behartzela, e, gertatutako guztia erakusteko eta izena bizenekin albazan, ez da? Orduen, bueno, ba hori, ez da, pixka, bai gertatu da hori guztia izlatzea eta baita ulertzea ere, ez da? Eh, inoiz konpondukoa da, ba aurretik ulertzea ere garrantzitsua delako. Mm -hmm. Azkenean urteroko gatazkabilakatu dena, ba, ez da tin urterokoa gelditu, ez da kitolako konponbidearen e, liburu bat ere izan nahi du honek, Maite Asensio Berden. Bai, bueno, e, e, e, eginaiko genuke karten bat e, alor horretan. E, uste dugu gainera, bueno, rap, pixate aurreko gunetan hitz egiten eta e, egin dugu, ba, arantzak esan duenez, ez, memoria ariketa bat... E, egun urte hauetan indarkeria hori guztia sufritu dutenekin, egin dugu lan bat antropologiaren arloan eta soziologiaren arloan ere bai e, adardearen inguruko teorizazioak eta giltzeko, egin dugu lan bat ere bai esparru juridikoa zertzeko eta barretagabar, bar, baina nire ditzen zitsa egun orain jende asko dagoela baitarek eskatua hau no, nola konponduko da. Eta egin, egin genuen e, e, e, e, ekarpen bat, zeren azken urteetan adibira mugitzen gauza batzuk, baina ez ez, ez dira publiko egin eta ez da egin Eztabaida bat pixat soseguz edo, edo, edo lasaian zean, ez? Eta hor dune, ekin ba, ditugu luxu batzuk, ez, e, jende bat orain arte itzegin ez duen jende batek errezketa e, eman digu Eta, bueno, horre, ba, e, Gipuzako Diputazioak aurreko legegeintzaldian abiatutako lanetik bazegoen bideo bide bat e, gutxi gora bera markatuta Eta hortikan e, abiatu gara, ba, bueno, apuntu batzuk e, ezartzeko, eta gero apuntu e, horiekze oztopo daukaten e, esplikatzeko, eta herriko jende, herrietako jendearekin e, kontrastatzeko. Eta hor, badago, ekarten bat, eraikitzaila izan nahi duena. E, Segurazki baitarek, konponbidearen atala izango da liburuaren atalik desero zoena eh gustiantzak hor ateratzen direlako kontra asko eta ateratzen dira eh asko eta ateratzen dira ba igual amore emate asko ere bai baina baina izan nahi du igual oso andinaia da gure aldetik baina ni izan nahi du ba bueno osnarketa baterako abia puntu bat edo gonbidapen bat mm. Uh, abiapundu bat biztanena, um, eta baita lan handi bat, eta zuk diozen bezala ba, kontra esanak, eta ba, ez da hine retxa olako zerbait konpontzeko, uh, histori historiaren aldetik ere landu duzu, historiaren zer da alardea? Zergatik azkenean hainbesteko garantzia du, eta zer gatik ezina ere emaiten du? Bueno, alarde jaiba baina gaiago, da. Horein no. ikustu dut, ulertu egin behar dela, ez? Historiari begiratzen da diogu, gizaldiak eta gizaldiak dituzten bi e, tradizio dira, hori uka enzina da, eta horrek nahi dezen nahi, ba, e, indar bat die herriaren barruan. Eta, aintzatu hartu behar da, Herrian identidadeak eta herrian norbait izateko eta identidadea ere ikitzeko handia dakatela alardek bai irunen eta onda, bai ondarribian. Eta aldo horretatek egindu guazarteta antropologiko bat ezta ja, jaiek duten garrantziarena e, herrien identidadea ere ikitzeko herritarrak e, e, ba, herrian norri izaten joateko, nordiren erakusteko eta zentzu horretan jakina aldaketa bat proposatzen denean horrelako egemu batean zenean erantzi behar dugun emozioak ere e, agertuen direla, ez, jaiek eta badute alde emozional bat oso garrantzitsua, ba, jai batean horrelako garrantzia duena, gizarte estratifikazioa bat ere erakusten duena, aldaketa bat proposatzen da, eta proposatzen da gainera generoaren ikuspegitik datorren aldaketa bat, horrek baita ere e, dakartzan e, eta gizartean dituen sustraiekin, buf, Nahiko eremu sensiblean sartzen gera, ez da. Okay. Neiko eremu labainkorrea sartzen gera eta nik uste dut horrela ulertu behardela neurri handi batean aldagaiak asko dira, eh? Baina hor aipatu ditudan hoietan badaudela aldagai garrantzitsuak ulertzeko zergaitik eh halako gordin eta zergaitik eh halako zauriak dauden oraindik eh gai honen inguruan. Mm -hmm. Uh, alardeetan gertatzen dena azkenean, ustotori uh, ere errandu zura, da gizartearen uh, izlada bat, ere hori uh, stratifikatzen dena uh, tradizioa tradizioaren uh, gaia azkenen beti gai sensible izaiten da hor da ere uh, erdian dena ez? Uh, behar dina maitea sensio bueno, bada tradizioa baina e, tradizioa kendu eta jartzen baldin badugu beste, beste elementu bat ere izan daiteke, eh? ere bai e, esan nahi dut, egia da e, eta nek uste dut e, gukaz liburua idazten asko ikasi dugula horrelako gatazken inguruan eta batez ere generoarekin lotuta dauden gatazken inguruan, ez? Nola dauzkan atriartatuak aurpegi diferenteak eta erresistenzia diferenteak. Eta guk askotan esan dugu E, Irunen eta ondarribin e, alardeen gatazskarekin oso erantzun bortitza izan da, baina hain bortizki adierazita ez dauden gatazka asko daude generalarekind duuta. eta asko gure egunerokoan. zeren azken batean, e, emakumeentzat espazio publikoa edo orain arte gizonen toki bat e, izan dena hartzea, izan daiteke plaza publikoa baina izan daiteke erpakit, ba, enpresa batean e, zuzendaritza postu bat, edo legebilzar batean eh, izan daiteke ba, legebiltzarkideen erdia izatea emakumeak, ba nolako erresistentziak dakartzan ez? Eta agian igualez dakartza, oza, agian erresistentzia horiek ez dira adierazen oso modu bat, bortitz batean, baina eh, bai eh, modu sotilagoan, eh, akaso ezkerretako mugimenduetan ere ikusten dugun nolaba dauden eh, erantzunak, zotilagoak, identifikatzen zailagoak, baina funtxean e, alardek oso bortizki adierazten diguten hori e, gizarteko leku askotan dago eta tradizioaren ordez jartzen duzu botere adierazten duen beste dozein elementu eta berdin-berdin balio du analizioak. Mm -hmm. Haipatu duzu izena bizenena, liburu hortan ere garantzia eman diozula hori, izenaka gertzarena, elkarrizketak egin dituzue, batzuek aldiz ez dauzkitzieta honartu elkarrizketa horiek, eta hoiek ere izendatzea garrantzitsua izan zehizue? Bai, ze, ze, bueno, asko zailatu gara jende askorekin? eta eta gainera, bueno, batzuk badira e, alarde tradizionaletako ideia kuko egin dutenak gurekin hitz egitenlari eta beste batzuk badira arlo politikoko arduradunak, eh bueno, gure ustez eh zerbait esateko e, gatazka honetan eta uku egin diotenak, eta, eta nik askotan duda izaten dut eh zein neurrian den justua hori, e, azkenean edabideok eta eta kazetariok e, gaude persona batzuei, ardura politikoak dituzten persona batzuei, eta instituzioetan ordezkaritza indartuak bituzten persona hi, edo baduren e, ba, baurendana edo fiskalizatzeko, eta eurei e, nola baitere azalpen batzuk eskatzeko, euren eskumenen pean dauden e, gaien inguruan. Eta iruditzen zait, alardeekin egin nahien noen hori ez dugula egin e, jende batekuko indiolako e, gurekin hitz egiteari. Uh -huh. Um, ariketa nola bizi izan duzu e? Eliburuaren el idazketa horrena? Arantxa iraola berdin? Bua, ariketa zaila izan da. Zaila izan da. Di herri elkartu bi izan ditugu, iregun eta ondarri bia. Antolatu gina nola ni gehiago ibili nahiz dirunen, maite gehiago ibili ibilin ondarri bia, baina naiz nahi. Bueno, Beste, lare, elkarren ondoan egiten dugula eta elkarrekiko komunikaze beten ibili beharri zan dugu eta gero argi genuen hitza jendeari emanei geniola. Mm? Eta jende, oso liburu koro ala da. Laro lagunen lagun nenekarrizketa gehiago daude txertatuta e, liburuan. Eta haiek dira, hain justu liburuaren e, aria da makitenak, ezta? Haien testigantzak, eta haien bizipenak, eta haien hausnarketak, eta haien teorizazioak dira, josten e, dutenak e, liburu guztia. Mm. Orduan horrek lana hondia eskatu du, elkarrizketa guztiak e, banaka banakadanaka e, e, landu behar izan dira eta gero elkarri pasatu eta trukea egin dugu eta hoieke josi dugu historia guztia, ez? Eta gainera argi genuen bi herriak ere ez genituela aparteko historia moduan landu nahi, argi genuen berezitasunak badituztela bi herriek, baina iruditzen zaigu sustrato komun bat dagoela. Bietan eta zeugarri komunak ere badaudela, ordua juntatua egin nahi gen dituen Eta, bueno, lana eskatu du, baina no oso gustora egin dugu lan elkarrekin hori ere ala esan behar da. Eta mm -hmm. jendeak ere asko lagundu digu. Eta, so, berda, alarde parekideen aldekoek bereziki, e, beraien ateak eta bihotzak zabaldu dizkigutela esango nuke. Eh? Beraien etxetako ateak eta beraien sentimenduak eta emozioak eta bizipenak eman dizkigute. Eta beste hainbat eragilek ere asko lagundu digute, eta eragoztanak egon dira baina erraztasunak ere bai. Mm, Azkenean eh, eskertzen da ere olako erri baten mina azalariatzea eta orta zitzegitea pentsatzunt horako liburu batekin. Zungo maitea zentzio, nola bizizan duzu harik eta? Ba, niretzat, e, ni, bueno, niretzat arik, izan da ikasketa prozesua bat zentzu guztietan. E, zer, en, bueno, ni bilbokoa naiz, E, egun Donostin bizi naiz baina e, eta ditut hogeta mala urte. Horrek esan nahi dugu gatazka piztu zenean nik e, ez daukatune horretako memoria politikorik, nolabait esate esate harren eta kuriositatea piztu zitzaidan eta eta bueno, eta amorrua ere bai Barantsaur ba, eta Bizkaiaren liburua irakurtzen eta eta komentatzen lankideekin asko eta eta eta Alarde parekidetako kideak ezagutu nitunean ja e hasi nitzen berotzen kontuarekin baina batez ere hasi nitzen berotzen esnekielako e, noraino ez neukalako memoria politiko hori ez hitzaidalako iritzi transmisioa e, hor egonden minarena e, jazarpenarenarena ta indarkeriarena Nik hau zasko ez nekizkien. Ordu nintze egiten nun e, e, alardeetako, alarde parekidetako pidekin, eta azureta lur gara zen dintzen. Mm. E, bueno, Baina, hau gertatu da, hau gertatu zaizu eta non egonga da, besteak, erazzer gaitzik inorkestio mugarik jarri honi, e, zer gaitzik gertatu da. Hau. Orduan nik idatzi dut asko, e, ikasteko, e, idatzi dute ez, ez jakintasun humano horretatik, naiz eta oso dokumentatuta ere bai, E, alarde iburuz idatzi diren e, liburuekin e, eta idatzi, eta momentu batzuetan baita ere asko erraietatik e, enik e, azken egunetan adantzari ere bai esan diot negar pila bat egindut elkarrizketak kanoskribitzen adibidez eh? jendeak bueno, irekitzen dizunean bere, bere barrenerako e, ate guztiak eta bilustu egiten denean zure aurre eta kontatzen dizkizunean gauzan latzak asko liburuan ez ditugu hartu eh akaso latsegiak zirelako akaso jendeak gero ez testuelako kontatu nahi izan eta akaso guk ez dugulako egin nahi izan gauza oso oso oso dramatiko bat baina jendeak kontatu izkigu gauza batzuk benetan eh bioza eh austeko modukoak eta eta nik egin du negar asko ere bai elkarrizketak transkribatzen eta idazten eta, eta oso barrenetik Alardeak, ukatutako plazara, deitzen da beraz uh, biek elkarrekin, eta azkenean uh, ba, alardeak hunkitzen dituen uh, jendeekin, idatzi duzuen uh, liburua dela erraiten dugu, berriako bi kazetariak miresker zier, jarantxa iraola alkorta eta maitea sentxo, lozano, miresker. Miresker zuen. Zondo eskategan esko eta putz, Hatzaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Utskali Ratietan. Oste guna, egun eta bukatzen dugu emankizuna zurekin maia muroa gara txalde hon? Arra txaldeon. Beti plasek bat zurekin eitz egitea. Ba, ega uzabera. Ha, ah, hori ah, egen behar duzu, ez? Ez duzu <laughs> auturik. Eh, etzot, ez, zenetzot ez? Egiazki, egiazki erraten. Ha, ah, egiazki gainera. Bo, angero parean zaitu nahiago dut, baina bo. Bagizu, zuk ere, endaiara kubidea ardezak ez zu, eh? Ah, egia, eh, banekian eso bera urgun joan eta erantzun hona atxe manduzo, bai egia. Endaiara, bezergatik ezturiko nahiz eguzkia gertuko delarik eta antxeta ikratiaz e, baita ondartzatik urgun, berdin ez ditaik nah, egeizkiaz. Bizikleta hartu eta ha, bai, pausa denborean, ba ikizu? Ha ustalizetik? Ondartzalako bide hartu da. Ah, ha, antxetatik. Ez, autoaren giberean batzen, jarri da zakizu. Ez bizikleta edo, nola egiten duzu? E, bizikleta? Zango Sa, ikin, normalki, baina. <laughs> bai. Ado, xareza biziki irringaria. Formantzalde, bai. Bai, biziki. E, Goazan hain zina beraz, e, biztanda kantuz eman kizuna ipatzelatorri baik iralaile gaur. Gaur. Zurekin, mm -hmm. esta biar izango, alaketaño bat, ala ideas, abai biar gaúan, biar gaúan bai, bai, Bacatu. eza biar achalean izanen. Esta achaleko eh. lauetan izanen. Ahorida. <laughs> Eban gizun berezia izango da, edak gizun ez aste guru ba, azkarra dugu aurretik. E, miarritzeko atabalaretora, begirea jarreko gara hori bai. Mm. Eta atabalaretoan ba, bizio taldeak bere diskaberria aurkeztuko du, eta baitere fermi muguruza izango dugu bertan ez da besteak beste. E, e, Zinbait tugu antzi musika txiloaldiaren e, ba, lehiaketako... Irabazla ere horri izan den dela, ez? Eh, hostatuko eskena tokian gaualdi berezia beraz e, miarritzen izango duguna, eh ixo emankizuneko gonbidatua gaur iluntzean e, dakegunez e, biziotaldeko deibarroso izanenda eta beraz ba biziotaldearen diska berriaren ondik norakoak e, gure ganatzeko aukera izango dugu biharatsaldeko lauetan, kantuzkantu mm -hmm. ordez ixo emankizunaren erripakentzun izango dugu. Baina eta ondoti Gaueko bederatzietan, ez baina biloket, Fermin muguruzarekin izanen gara, babere proiektu berriana era aipatzeko. Eta bai, disko berri bat eta estilo berri bat, ere ertenan dugu. Estilo berri bat. Esango dugu bere ibilbidearen marka ere hori dela, eh? Beti bihurtune ezberdinak hartu izan ditu, eh, berdinekin ezberdinekin olastu izan da. Oraingo honetan, ba, musika elektronikoa da bere lanaren oinarria, hala esan badaiteke. Esango dugu Bartzeronako talde batekin lan egin duela, The Suicide of Western Culture. Dutongi bai. esaten, ez dutongi hauzkatzen, baina taldearekin, <laughs> taldearekin e, lan egin du, eta B-MAP ba, e, mila batzun da mazazpigei izeneko proiektua, du holzaratuko mm, larun bat untan eta bere diskaren inguruko setasun guztiak bilduko ditugu bihar, goizberrin berrin, saldiaren bai. pasarte bat entzun alizanko dugu, eta ondotik e, kantuz kantu mankizunean. Bauntza, horrekin beraz bukatuko dugu maila eta larun batean atxaldeko bostetan ala ere, begi zentzun gai? Bai, bai, atxaldeko bostetatik aurrera, bai. jefosta. Bai. Hare, orduan kantu batekin bukatuko dugu gaur zein. Badizka ere gizien kantoret, berlin. Ich halte die straße keineswegs für einen ganz besonders geeignetes mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt... Wenn man also nicht im Fernseher sitzt und wenigstens ein- oder zweimal in der Woche, ein- oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen Wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen, Illustrierten verfügt. Wenn man dann, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf denn dieses Paladins daher in sich, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verwürfe die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die benutzen, von der volköffentlich Ich will unsere Ich bin böse zu Ich Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin aren namartera kabareta zenia minix minin zer lizarronais hiori beraz ranbezala Maia Muruagarekin eta Biagere Goizberin eta Nikorrekin agortuko zaituztet itzordua beraz e, be konzertuaren zat larun batean eta konzertuain zin beraz miarritzeko batabalen zuzenean izango gira zazpietatik aintzine euskal irratietan iso eman kizun bere zibaten zat eta EHZ-etak antolatzen duen gaualdia izan kire jakin bere biltzarnagu xirat gomitatzen zaituztela denak egun hortan atxaldeko irutan izango da, ta hori dena, miagitzeko atabalen. Niko rekin agurzen zaitu zet gaurkoan, be, izanuntza, biha, jelkarzen gida. Koizberien nahi beha zuzue, izanuntza adio, seiak, uskalire.